Sheikh Awthaimina aliuliza swali kuwa hali yajuzu nikaa rajulu hali yajuzu rajuli minibnatihi ibnatihi min je inampasa inamruhusu katika sheria mtu aweze kuoa binti yake mtoto wake ambaye kwa kwamba ametokana katika zina sababu sheria inithibitisha kuwa huyo sio mtoto wake kwa hivyo wa amoe Sheikh kwanza kazungumzia masala ya zina uharamu wake ni madhami makubwa sana ambayo kwamba Mwenyezi Mungu akasema wala taqarabu zina inne kana fahisha wa sabila nskurubia zina eni yani ni njia mbaya ambayo kwamba ni maovu na uchafu ambayo kwamba uko wazi kabisa njia ambayo kwamba ni mbaya kisha akabainisha mtu ambaye kwamba akizini na hali yake ni hajaoa atapigwa viboko moja na yule ambaye kwamba amezini hadi ameoa ama aliolewa atapata atapigwa mpaka mpaka faja nini mpaka afe akabainisha hiyo zina ni ni, ni madhambi makubwa zaidi sana na mje ambaye kwamba kila mje aombe asiangukie ndani na atakayangukia ndani basi arejee kwa Mwenyezi Mungu hatubu na ikatokea ikitokea fal billahi katokea jambo kama hili mtakazini basi halafu, kaumbwa kiumbe katika huku katika hiyo nani katika katika iyo, katika iyo nani katika ule aliouzini naye kakaumba ka, kiumbe kutokana na maji yake yani yamani, basi huyu mtoto hata nasibisha kwake kisheria hata nasibisha kwake kisheria lakini je hanaweza kumooa hawezi kumooa kwa sababu kwa, kwa sababu kwa, huyo mtoto ame, ameumbwa kutokamana na ma, maji yake ya mani. Isha kabanisha hivi ameumbwa kutokamana na maji yake ya mani. Kwa hivyo hawezi kumooa. Hiyo ndio kwa uchakyamba kwamba Isha kabanisha pia kapiga mfano kama je mtu anaweza kwenda kunyonya titi kwa, titi ya mama fulani na wewe mwingine akanyonya ikakuwa sababu ya kuwa inawaharamisha sasa ku, inaingia katika hukumu ya kutokuoa. Yanakawa imani dada mama yake kwa, kwa, kwa kunyonya ikawa ni haramu kwake kumooa kwa hivyo katika hukumu ni aula ni zaidi ya kuwa Huyo maji ya huyu yani zaidi ile kwa sababu ya ya, ya, ya ya kunyonya pia ni aula zaidi Kuwa hicho kiumbe wa binti ambaye kama atakumooa ameungwa ame, ame ame na kutokana na damu yake tone ameomba ame kutokana na tone la mani yake hiyo ndio kwa ufupi kwa mukhtasar شكر لكم كي توفوا وتكفي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته